دا مکی صورت مصحف کے 15 پنوزول کے چوون پسدہ صورتی یوسف نازل دیں دعوت سورت زار لِل مجرمین دی السابقین د پخوانو په واقعاتو باندې موجوده مجرمینو لا یې را ورکول دا غزړو نه عبرت والے امي څنګه تباکل داګه سي وتا سوم تباک دا په صورت داوی او مخسری حرवते مخ کې سره مخ کې ترغیب تبلیغو نودلتا بیان د منکرینو د دې مسئله چې کوم خلک دا مسئله نه او د تبلیغ نه قبلای یا بله وجا مخکی صورت کې ذکر د تذکیر بی ایام الله چې دا الله په ایام واقعیات وله نسیت ورک نودلتا بیان د نزول د عذاب په منکرینو کوم خلک نه مني بای باندې با صبر ازی علف لام را حروف مقطعات اول ترغیب قرآن دا تلک آیات الکتاب دا آیات الکتاب و قرآن مبین یعنی د قرآن واضح دی دا غوائی تفسیری دی دلتا و روازح تلک آیات الکتاب نا آیات الکتاب هم قرآن دی و قرآن مبین هم قرآن دی نا دا عطف تفسیری وی عطف تفسیری سمانا دا وپا د دیینی یعنی ارمانه ویدی تل کا آیات ال کتاب دا ای. آیاتونه د آیاتو کتاب دی و قران مبین یعنی دا قران واضح دا واضح قران آیاتونه دا چې بیاني واستخفر کای منکرینو تد دا صورت داوا ربما یود ربما یود الذین ډیر کړه ارمان به کیا غسان چې کافیر دی لوکانو مسلمین آرمان چې دی موحدین و قیامت کې بډې ارمان دی ارمان دې چې مونږ الله توحید منلې خو دا ارمان با پکار نرازی زرهم پریده دوی یا کلو چی خوراک کوي ویتا متو او فائده واری ویلیم و لعملو او غافل کی دیل رو میدونا فسوفای آلمو نظر دا چه پوی بشی حلی پریده <تصف> چه دا خلق خوریسکی مزی کئی اللہ با سر گوری دا غافل خلک ده حدیث کی مرازی بیسل عابدو ابدن سها ولها ونسل مقابر والبلا بد بنداغ دي چې سها ولها ونسیل مقابر والبلا چې دې غفلت کي د قبرونه یې رکړي دي او زړه زړه کېدل او زړې دلی رکړي چې په دې باندې خبر مرگ ده حالات را او ده صحابه لها صحابه لها مطلب ده یا کلو و یتمتو و یو لحیم و لعمل و غافل تی دیل رو می دونا فصوفا یا لمنظر ده چه بوی باشی چه کل کلامت و ازاب راشی امدش و, و ما احلک نامون ندی من قریتین یو کلیوالا الا ولها کتاب معلوم مگر دیل وقت و مقرر چا ده پارخ خپل مقرر وقت ما تصویقو من امتین نوړو اند کیږي او امت اجل حاضر خپل نه ټینو ما یا ساخرون وقالو او ويدمون کيري نه صلات يايو الذي هي شريع نزل چې نازل شوه د پدوانه قران انك بهشگته چې لجنون لې ونه نبي عليه السلام دې وی تلې دا قران بیان نو دا قران تذکره د جنون تذکره یو ځای ولې راوړه نزل عليه ذکر جو قران پرازل دین او انکه له مجنون تلی ونه سماتلب د پدی بنیادې قران جنون یو زیک چې نبی علیہ السلام قران بیان او اور واخدا کار او نو دی ویلی ونه بل کاریشته بس قران دی او قران دی او قران دی دغه مطلب او دقه دا غاړي سماتلب شو او ذکر الله حتا یقول مجنون الله دا سیادت کچ خلک لیونی وایدا دا نه چ حق وو چغي وو نه نوې دغه ذکر دی قران بیان کا مسله د توحید بیان کا بل حدیث کې راځي بل الله د دین تبلیغ دا شوک توحید سنت او قران چې خلک وی لیونی دی بل کاری دې نبی رسول الله تم لو ما تا تینا ولی دوی راتلنه کوي بل ملائکه دی ولی راتلنه کوي مونږ ته بل ملائکه دی ولید ها لو ما تاتینا ولید ترات لنه کې مونته بیل ملائکې دی په فرشتي ان كنت من الصادقين که چرته ریشتي د متالباوا فرشتو مون لراواله مانو نزل الملائکه جواب الله ویزن را علیکم فرشتې الا بالحق مگر د عذاب لپاره و ما كانوا نیو مون بیا تاغه وخت ای زندغه وخ محلت مون زرینا مهلت ورکون کی تصف فرشته وکړه راضی وکار د فرشتر دیه سرو گرزی وی فرشتر خوازه ابلا بیا با تر ٹینگ شه انا نحنو نزلنا زیک صداقت ده قرآن مونگا نازل کرده زکر التوبر زکر نو زلال زکر دلتم زکر قرآن و انا له لحافظنو مونگا بتده فازت کو ولقضر سلنا من قبل کا یقینا مراری گلیستان مقفی شیع الاولین انبیاء پاډل لولمبنو کې ومایا تیم نه بارات دې ته مې رسولینې پیغمبر انک الا کانو بی ساجر مگر دې اور پورې ټوکې کولې هذالکوم دارنګ انسلوکو چلو مون د دوی دا شبهه ته انکار په قلوبین موجبینه بځونو د مجرمانو کې مجرمانو زونو کې دا چلو ته مطلب د د دې په خوانې طریقه را روانه ده نسلن بعد نسلین لارني کې مکافرو د الله د جند دشمنو دین د لا یومینو نبی ایمان نرولی پا دی و قدیقنن خلط تیر شوی سنو تلو ولین طریقه درونبنو دا عذاب ندیل بمدغسی ورک ولو فتا نالی امبابا من السما کچرتالاوی پرانی زمونگ پا دی بانده یا دروازه د اسمان مطلب دا د پیغمبر او دا قرآن پا حقانیت اللاوی دروازه و تا کلو کم برا نفا زلو فیه دی با پا دیکھی آروجون خطون کی الله وی دوی وی موجز راتا و خیل و مومن الله وی کد آسمان و تا کلو کم کنا او دیتا هم چیزه ورخیجه نو آسمان تا بخیجی خدا نزدیان دی بیاوام سووی پا دی خطوٹ هم کبا وی لقالو وی با این نماز سکره تب سارونا نظر بندی و گڑی شوزمون بسترگو دادیم سا سحر محروک بیاوام تا سحر وی بلنہ نو قوم مصورون بلکی وی با موگی او قومی په او پہنگ بانے سحر و شو دادی سے جادو که یہ تب جادو ہے دلائلو گو ری پتوحی ولقا جالنا فی سمائے برو یقینا منگر زوری دی آسمان کې برو جن منازل منازل دس پومی ستورو دا پارا وزینا و خیصه کرم ده اسمان لیل نازیرین کتون کولارا پستورو و حفظنا و افاظت کرمون ده ده اسمان می کل شیطان رجیم دار شیطان رتیلی شیوینا <coughs> شیطانان چی خیجی انو دستورو شغل ورپسی کی الا من استرقص سما مگر چه وقت سارا نو کی الا من زیواد آغا چان آغا شیطان نا استرقص سما چه وقت کوي نکی وقت کی دی نفات بوشیاب مبین اور پسې شي شغله کارا بسویلی ولارض مددنا وزم کوم फरक کړی دوالتینا پیاروازیه او چولې دی پدې کې رواسی غrunوان بتناتی ها زروان کړی دی پدې کې من کل شی موضوعن اریو شی موضوعن په اندازہ وجانا لکو مور زلی منتصل رفیه پدې کې معاش اسباب د ژوند ومن او اغسو کملوی مون پیدا کړی دي لستم چنیه تاسو لوه غلره بر ازقین رزق ورکون کی د دینه را ډیر مخلوقات او حشرات چې له زيرې زکو از ورکوم دمه پیدا کړی و منشئ نشي سہی او شې الله یې دا نامه غر مون سره خزائن او دایي خزاني دي ومانو نزلو مونږ درالي ګوډه خزاني الله به قدر معلوم مگر په اندازه معلومه څومره ضرورت ته څومره د انسان لپاره خیر ده وارسلن رياه او را لې ګو مونږ هوا غانې لا واکه و به اچون کیوري ازو کې اگر هواګانی راليږي چې اوریا زکی وباتاي لواقع په لفظي معنا را محاورا وارسلن ريها او راليګم وي الله وي مونږ راليګو ال ار ريها هواګانی لواقع بلار بون کې اوریا زلرا اوریا سي بلار بي سم مطلب د اوریا سي خوري وري لګي لګي هوا جو چليږي نو دا دا یو بل سره دا هوا را یو ځای کی چې را نو دوری و کې اوبه واچی پلار بي کې مطلب دساس کې را غورځې فانزنل لاې نه سما را ورو د بره نما اوبه فاسقا نه کو نهمونږ د اووب به تاسووسکو ومان تمنی تاسوله او د لربې خازیې نه ساتون کې او جمع کوون کې او خزانه کوون کې الله و چې ې تاسو اختیار کې دا نشتا چې دا خزانې د دا بچی دا کمی دي د تاسو زانانله سټور کې ټور کولی نه شن نشو پا کاله پاکالږي اوسل باران کا او وی یي چی بس خلکو تکڑش ہے ځان لدا کالو بس سٹاک کې سٹاک بش نشي کولای چا سردونه سړي چې دا سٹاک کال خو خوځکه د میاشوم سٹاک کول سکه دا اف تیم سٹاک ګران دی اف ګران مشکله او الله سو کړ عجیب نظام یې هولا سٹاک کړي الله برونو وبر اوري د انسان د ضرورت لپاره نو یو بارانو کی نو د بارانوب با هغه وخت کې فصلونه و غیره په لاملش خورونه د دریابون اڑکش د وګرا وای بل دغه بس ازمکه کې جذب شي نو لاندې ازمکه کې یو پټ د الله یو پایپ لائن به چاوشوي د خور ده رګونه دې د ازمکه او اووب د غیر رغونو کې پرتی نو بیامونږ کوی چې وب په د رغون نوګ د هغه باران اوې چې دن نه ځم ک کې جذب شوي اوګونو کې پرتی دی پیپونو کې د الله دیلان لاندې دوی منله دا, دا کوئ چې دا باران د غ غری لاو کې اکثرو وکې د اوو په ځای باې واه ورئوارو د غروو په سر باې د منجمید اووبو په شکل پرتئ نو دا گرمه په موسم کې دی موسم کې اوس ګوره دا دریابونه ډکشه دا ورېدل یخنې کې او په دې گرمه کې پیدانور لګي نا غور ویل کیږي او کی ساز کې ساز کرا غونډي دې په څیریابو نه جوړ ډک الله په دې انتظام زرا دا ټول کړه دوی انتظام انسان لکړې الله ویته شنو شو کوله او مان ته لوې خزيني وای نبه شکم منګ نهي جن دی کولګوی مې د مړ کول په ونه هنو وارثونه مونږایو مونږ ته پاتې کی پاتې کی د یا مون مالکان ولاقد علمنا المستغدمینا مون پی جنو تاسو کې من منکم هغه مخ کې تلونکي د دنیا د دنیا نه پتاڅو کې ولاقد علمنا المستخرین او پی جنو هغه رست تلونکي د دنیا نه سوک با مخیز و سوک با رستو زی اللہ وی دا ما تا پتا دا دنیا کې د انسان راتلل په پا ترتیب و پا نمبر دي نکاول پیدا کی نو بیا زوی نو بیا نو اسے نو بیا کڑواسے بی ترتیب نی دانا چه نو اسے وال پیدایش یونی که رستو پیدایش دانا خو د دنیا تلل به ترتیب جا نکا جمده یا او نو مړ مرش به ترتیب اللہ وی ما تا پتا دی. ش ساه شووم الله به راجم م کې نو بهشکله حقی مههکمتالله مله معله دی خلق نه لسانه من مِنْ سالاله من ح مصون مثال د شیطان ب د لایل د تو و شیتان تهګورکن نه دله حکوې نهنو اوڅوک دا هغه انجام سره وګور دا شیطان انجام لقد خلقنا الانسان يقينا من پیدا کړي دي انسان انسان نو مراد آدم عليه السلام من صلصالين صلصال هغه خټي ته وای چې اوچش او د اوچې دو د وجنه بیا دا څه ټنګ کړي لکه دا چاټه منګي نه دا ټنګیدون من صلصالين دا ټنګیدون کې من حمئن داغه آغاز هغه آغا غليشيوي مسنون خمبيره شي نه خطا یو خدا و چې هغه حما هغه غليشيوي په پرستو بیا مسنون وخت پډېر تیر سن خمبيره شوا نو بیا ونه جوچش ونه سل شو ټیکر کې ته شو د دین ادم عليه السلام جوړ ول جانه هاه پیدا کړی د الله هی جان جان څوک دی دا شیطان نای آدهی. جان دا دا جنات و پیریانو نیک لکه زمون نیکه چې آدم دی نو دارن دا دی پیریانو تانانو نیک جان دی امد ده جان لکه آدم علیہ السلام چه سنگاو. وال جان نا او پیدا کڑ ده مونگا جان یعنی نیک پیرانو خلق مونگ دے نا مونږ دی پیدا کړو من قبل مخکې دا آدم علی السلام نه مین نار سموم داغا نار سموم دغ لږی والا اور نه لږی والا اور لږی والا اور دی ته وې نار سموم چې دا اور بل شي کنه نو د دې اور نصراسي لږی خېجي نو د دې لمبي د اخري سر ته چې دا لمبکله نریشي دا ټیم کې لوګې او دا لمبې او زیشي وي دقه شنه جوړ وایس قال ربک لیل ملائکه خبره دا جان اولاد سوکلد شیطان ازا وقت قاله چوی را بکستارا بلی الملیکت فرشتوتا این نیزا خالقون بیدا کون که ان, ان بشر من سلسال من همه امسنون دغه غطنگی دون کی اگه گل شوی خمبیر شوی خطینا فا ازا سویدو کل چه برابر کمانا فقطو فی او پوکم بدی که می روخ پل حکم نفق اولو شید تساجیدی نتاوی دار سجد کون که سجدة للملائكة تقولوا مجمون سجدوا کړه فرشتو ټولو په یو ځای إلا ابلیس یې ځی سون کړه وای انکار وکیانګونه چې شي منه ساجین نه سجدہ کون کړه قالا لا یا ابلیس ما لكه سې تعالی الله ته کوما ساجین چې سجدہ کون کنه شوی قالا او ولما کولیا سودا زنیم چې سجدہ کوم له بشرن بشر ته خلق ته چې ته پیدا کړه من صد سال من حمیم مسنون دا ټنګی دونکو خمبیره شوی دا ټنګی دونکو اغلې شوی خمبری حالله الله ورتو فرجې نهه د جنت نوزف نه کرجیم طلا نهې وان لا نه ده پهتاب باندې لا نه تی تر یو میین تررکتهقالله وره زماه به فانزیې مورت لا تکېلا یو بسون تر ته غوزې پورې چې د دوباره به خلک پورته کې حال له ورتوفیین نه ک به شته المنظرین د محلت کوی شو خو لا یو می وخت معلومطرغ وخت معلومه پورې غواې د وخت معلومه پورې یعنی پاس پورې. دوی دو چې مالک با دوی دو ماله باس سپورې چې دنه ژوند را الله ورته معلوم وخت پورې یعنی قیامت پورې وي قال دوی رب زما رب به ما وې تني په سبب دا چې زما ژوند د تنگ لو زینن نلوم خم خه خا خستکم بدیت په ارضی پزما کې بد اعمال شرکیات به راته ورغو یا نو مجمین ګمرا کوم به ټول ټول به ګمرا کې هیڅوک به بچنی وې الا عبادتکا سیوا استاده <سطا> بندگان مینو هم بودی که المخلصین چې د ګنا نه بچ ساتل شي د سو کې دی انبییا کا امام راضی وی دا دلیل دی په اسمت دام بیا او چې د شیطان دیوانه بچ دی نو هغه د انبییا دی کا او ته نه پیغمبر ګنا کوي دا خو بیا الا عبادت مینو المخلصین سمانه شو او دا با خیر سو کې د انبییا دی کا قالا حسراتون وی الله دا قران صراط علی الادل ار ده پما مستقیم نیغه د خلق ته خم ان ایبادی بشکه زم ما بندگان ل سلک الیم سلطان نشست با غیس زور الا منت باکا مگر سوچ است تا تعیداریو کی من الغاوین ل کومرهان و ان جہنم وبشک جنم لمای دو مجوای زید دا دا واب واب و عید از جید تر تولا سبب تواب دیلو بو دروازه و دروازه جہنم هو ارازی قران کې ذکر دي نمونه وس جهیم لذظ حطما سعير دارن سقر جهیم هاویا د ودیکا لکل باوین هر یو دروازه ده پرمینه هم د خلکو نه جزو مقسوم حصہ د مقرر تقسیم شوي هر څو بخل بلا دروازه باندې زی من مشرق پيو بدیتی پيو بلا ګناګار ببل کافر ببل انل متقین بشک متقیان بشارت په جنتونو او چشمو کې وی ودبولی شنو نو زه په سلامتیا امینین بامن وانا زانا ما دی سدوری مو بس اللہ او یغچی دی بسینو کې من غل غل خبغان زونه به خبغانو نه ختم شي دنیا کې خبغانو دنیا کې دیوبل سرا کینا بوزو هغه ختم شي اخوانا ای یکونو اخوانا شی ورونو رونا لا سوریم مد قابیلین فاو تختنو کورسو وای ول تما مخ مخ نازتی لا یم صفیا نبرسی بیتنا سبنس تڑے والے و ماونه بدی مینا حدیثه بمخرجین وتون کی 90 عبادی پیغمبر خبر ورګه زما بندگان ته چین یا ان الغفور الرحیم ز بخون عذاب زما زاب ول عذاب الیما عذاب دې درنک نو بندہ پالا بکارد چ دې دوړو حالات و منس کیوسی حدیث کی رضی علی ایمانو بین الخوف و الرجا ایمانم دو امید و دیر ترمند زدین و نبیه همان زیفی براییم دیز نوز شروع گئی پدی چه مخکینی میں حلاکدی دو مخکینو دا حلاکت تسکران و نبیه اول د ابراهيم او د لوط عليهم السلام واقعه او د ایت قومونو هلاکت د لوط عليه السلام د قوم وانا بهم خبر کدیته ان زایف ابراهیم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام افریشتي چې انسانی شکل کړه غلې مخ کې بار بار تیر شوه ایذخروا علیکل چې دی داخل شو پدغه دا قالو و فقالو و سلاما وطاسو سلامی دلته اوس کلام مقدر نه اب اور بسی صورت یوه دراواړ نه دوت اسی ویلی سلامن سلامی نلته سوي فمالي سانجا به رجلن حنيس بس, بس ترکڑے کور دا و نو تیر کډه چې زری کور د منډ کډه شه لال کور ویته کو اوله راولو نه چورته کې خونو سوري وربسه فلم ما سینګ دی حافظان نس یې زنیمه فیزو تا سینشه کلی چوری دل چې د لیلا سونه دغه خوراک ته نو ورسی نو فاو جسو منو خیفا زلکی یر رالا نالتسو ایو تسوی فرشتی لا تخف لا توجل دلتا اغا لفظ علتانو دانور چموی دا, چمو دا دلتا نشتانو دا دوالو سروتون چمخی دا کیده کمزه کمیده اپکی لگاوا ناغا او یارید ناغا ورطوی چمو خو این نامین کم وجیلون ز خودانا او یاریدم نو دلتا و تقالا ابراهيم عليه السلام او ان منکم وجیدون ذو خصاو سنو یریدم البته ود دان وی نلتا کی دیشی برلیانو وی وګور کنا فرشته علیم دی او جسمنو خیفہ او جسو یزړه کی ير راتل مزړه کی ير را لو فرشته دا بتولگی ناوې دلته سورته حجرتانه ده کتل دلته وتویل دی په خو کو قران کمزه کی اختصار کی کمزه تفسیر کی قالوی ورته موسی و ابراهیم علیہ السلام اینا من کوم وجل مونږ تاسو شنو یریدو خواراک نه کوي سچلې مرګ پسی راغلیه دشمنان مې ایک قالودی ورته اله عطا او جل یریګه ما انابس کوم ژوندوب شروع کبی غلامن علیم فرشتيو زیر د تکو درتا درکو په الک پوی اساق علیہ السلام زبریکی قالدوی بشر دمونی تاسو مال ازیر را کاوه الان مسنیل کې برو سره د چریزیدلې ماده ګډاوارین فب متبشیرون په کومه طریقه را لذیر را کاوه په کومه طریقه مطلب ځوان کې کم زویب مکی کې کده غسی بوډابې قالو دی ورته وې فرشتو بشرنا کامون زیر در کوتا تبیل حق په حق الله حکم مروړې پالا ته مکی کې من القانیدین د نو امیدونه قالا دو نو امید نه زګه چې ومن یقنط من رحمت ربیه من په مان نه دماله نن او می دکی د رحمت در خپل نه الا زوالون مگر گمراهان زه خو گمرانیم ور می دی زیر ال نو یو فرشتہ کاتینه وا دونه ډیره وړی را له وی ډیره زکر راغلیو دلوت علی السلام قوم باندې عذاب ده دا عذاب د بار راغلی قالا وی ورته ابراہیم علی السلام اما <مانخد> مخاطبکم سره شانستاسویو المرسلون را لګل شو د نډیر سکوي قالو دوی نه اورسل نام را لګل شو علاقو می مجرمین قوم مجرمانو ته إلا على سيوا د تابیدارو دلود له سلامنا ان ابيش کوموله منجوهم نجات بولور کو اجماين ټولو د تا تابیدارو ته تا لمرا دو سيوا د خزينه قدرنا چې مونږه اندازه کړې دا چې ناعدال مين الغابرين شاداباديكي دن کې شاداباديكي دن کو نه د پعذاب کې فلما جاء على لوت المرسلين كلا چرال لوت له سلام ته مرسلون مرسلون لوتونيل مرسلون لوت له سلام ترالي کې شي فرشتي دبہ تو اینه قوم به شکه کوم تا سیه کومه منکرون ناشنا لکوم نه او مینا به جن ده قالو اگر تو که مون راته تا تا به ما فغه سبانی قانون فيه یم ترون شتی شک شکاو عذاب باندې راملو واته نا کبیل حق مون راته کری تا تا الله په حکم و اینه ل صادقون خام خریشتین زده کلی نوزا فاسرب اهل کده شپیش به وز خپل تابیدار ده به ختم من الليل په یوه ساده شپه کی وتبه یادوارون هدی قوم پسیشا او مدزان نمخ که که تا شاته شاعت ازا ولایل تا فدمین کمانه دی گوری یا تا سنا هدونی سوک شاعت بگو رینا شاعت عذاب شورو ده ومزو حیثو تو مارونو زیکم زیده چیر تا حکم کیگی شام فلسطین طرف تا لاش ابرایم علیہ السلام طرف وقضینا الیزالی کلمر اولاوی موحی کڑیوا دتا دی خبر چند دا براها اولائی چې مون د دې خلکو مختون پرې کړی کیږي کی وموسبین د سبا وخت کې تبا بش وجا اهل المدينه دې کې خلکو ته پتاولایږي چې لوتري سلام کرا لکان راغلي وجا اهل المدينه جا اهل المدينه ته رالن د دې خار خلک استشیرونه خوشاله خوشاله وو قال ويې ان هاولاي پیغمبر ورته وي ان هاولاي زيفي دا زما مل مانی فلا تفسعون مما شر ما واتقوا الله الان و ولا توزن مما غم جن کا قالو دی و تو علم آیا لم ننحک ایا مون تنیمنے کلیان العالم من مخلوقاتنا سما مون کا دی ویلی چې زوم پکار کې بغوت نه ول او مون تن ویلی چې خلق بران نه بچی قالو اور د پیغمبر حواله بنا دا زما د قوم جینه کی دی ان کوم دوم فایلین کا چرتا سد سر نکا کوون کیه دې قوم دې خصوص سره نه کو کې له کانو بس یولي ګرځي ایو نه منل ن الله پاکه امر ته وی لامروکا لامروک دلته په معنا رشادتې قسم په معنا رشادت لامروکا علم نه قسم نه لامروک قسم میستا په عمر نو دته په عمر قسم خو لري مراد گواہی لامروک گوا دے ستا دا عمر پیغمبرہ لوت علیہ السلام تاوی تاو رٹول عمر تیر کدوی کرا دا دی پدی ملکی خود دی دا دے خپل مرض نوانے ری دے ستا دا عمر پی گوا ہے لام روک ستا عمر گوا دے چین نو بیشکدوی لفی سکراتیم پا خپل مستے کی یا مہون بے ہو شری پا غفلت کی پراتی ف اخذتم الصياحه ونی ودیلره چغی مشرطین باوخده باوخده په وخت سبا په وخت د نور راحت کې نور راحت ټایم کې په عذاب راه فجالنا الیہ او ګرځم مونږ د دې اوچت طرف سافل الان دیوام ترنا لیم او بارانو کوم مونږ به دیوانه حجارت اندکانو مين سجیل د کوتکانو اکھاڼی کوتکانی چې قربانی بخشی اینا بیشک فیزاری که بدیکی ملاعیاتی دلائی دلیل متوسیمین دا پار دا قل مندو و اینا بیشک قوم او دا کل د علیہ السلام لبی سبیل مبین خامخا پا لارا نیغا بانده ده کل چه دا مدینی نصر شام دزی پر لارا بحر میت پا لارا کی رازی دا غکل ده تبا ده اینا بیشک فیزاری که بدیکی لائیت للمومنین نخد دا دی برد مومنان لرا و انکانا صاحب العیقت لظالمین قوم د یقینا او اعصاب الایکا غبن والا بن والا چکلی وطن کې بن وړه ونې وی شعیب علیہ السلام قوم یا دلیل ظالمین خامخا ظالمانو انتقام نامه موږ انتقام غشت وای نو ما ابیشګر ادوا له اوم د شعیب علیہ السلام قوم اوم د لود علیہ السلام لبې امام مبین پشارای عام باندې پراتی شارای عام عاملا وله خ ق دبع ساابله هجر مرسين قوم د سال لی سرسلام د روجنن ګړ لو هجر والله م سر نه پېغم باان ات نام وړې موندی تهیاې نهقلل دلایل فکان یوه نه هد دی نه مور نه مخړونې کان یو یع تونونه می الجبال چې ترراشه او توګې د غورون نهبتن کرو بامن تاښه توسا هدهې دو لر چېغې مض باخت پماگرانونو فائدہ ورنه کړي د دې ته سکانو یو چې مونږ دی کول او ما خلقنه سماواتي والارضا ان پیدا کړی مونږ د کسب بینو په منځ دی دواړو کې لا بیلغه په حق او ان ساته قیامت املا دي اتون راځون کېنه نو فصل جميل مخ وړवते مخ اڑول خيستا مساله ورته بیانوا او جام وسره فلال مکوا ان رب که بشګ استارب والخلاق الللیم پیدا کون کې او پیدا ورقداتینا کا من المساني یقینا الله مونگ درکڑی تا تا اوه مکرر والقرآن العظیم و قرآن عظیم و شان اوه مکرر مراتی سور فاتحه یا آیاتونه چې بار بارویل کی اولا تا مدن نعینه کا موق دا وستر گده لاما غصت مطانا چه هم فائده ورکڑی بیاغی سا پاغیت بزریا ازواجن من هم ازواجن مالدار و خلقو تا من هم بدوی کی کس ما کس مال دولت هم رکڑی مطانا بی تا موگ دا وسترگی دی الاما اغا مالونو تا مطانا بی چه فائده ورکده مونگ پا دی مالونو سر آزواجن کس ما کسم منهم دی مالدارو تا من دا خلق و مال و دولت تاو نا پسخی گی چه کل دا سر دا قرآن شتا ولا تاخزن حدیث کم راجی کنه لی سمینا ملم یا تغنب القرآن یا تبصیر با که خدا دی کنه تغنب چه قرآن بسی الفاظو سر نوی او دویم با کدام ده ده غنب چې چه قرآن با نزان غنیو نگڑی اللہو دا قرآن پویلم ورکڑی د ده بیم دا خلقو مالو دلو تو دنیا تا پسخی ولا تازان علی مغم جنکی که پدوی وقف زناح کا او نرب کا خبل وزار ده پس و ساتا پل وزار ده للمومینی مومنانو تا منا مومنانو تا یعنی نرمه معاملہ وصل کوا و, و. و قلواه اینی بیشکزه چه من النظیرون بینیرون که اختار هم کما انزلنا پا دیبا عذاب راولیگم کما انزلنا لکسینگا چه مونگا عذاب راولیگم لیل مقتصمینا پا آغا مقتصمینا بانده قوم د صالح علیہ السلام مقتصمی لاری تقسیمی کڑیوی چه صالح علیہ السلام لبکم خلق راتلل نو پلارو کې کی خلق کینو لیو تپاگرلار کینہ تپاگرلار کینہ چې څوک راځینو د صالح علی السلام نه یا روایت الّذین ذا خلق دے جال القرانہ چې ګرځولې د قران عذین ټوټه ټوټه دی موجودم قران ټوټه ټوټه کړه ټوټه ټوټه سم څوک د شهر دے څوک وی دروغ دی څوک قاهانت دی ټوټه ټوټه کله اورب بکا قسم می رب صالح نسألنا ما اجوین تاسو وکم د ټولو نام ما دا ښه بارک کانو یا عملون جدي کول تسلید فسطا بې ماتو مر صفه صفه بیان کا دماغ تو مر تا تا بیان تاتے حکم کی مسله صفه صفه بیان کا فسطا صفه صفه بیان اثر کې فسطا وی لیکي صدا شیشه ماتور شیشه چې ماده شو ټوټی نه شي نو فسطا بې ماتو مر مانه به دی تسنس کا ډلا د شیطانانو مشرکانو بې ماتومر په مسلې د توحید فسدہ بې ماتومر مات کټوډې ټوټې کا شرک بې ماتومر په بیان د مسلې د توحید موږ به په ساهیل کو صفه صفه بیان د توحید مسله کې به زړ زړ غون صفه توحید وای فسدہ بې ماتومر صفه صفه بیان کاغه مسله ته عمر چې حکم رتکی وارز انل مشرکین مخواړه و د مشرکانونو ګاریا توې ګزارا ګزارا پرې د خپل مساله کاوا ان کافای ناکل مستاذین مونږه کاچی استاده ترپنا ده خندا کوونکو لا دی لو موږ صدا ورکو الزینا کساندی دی یاجه یا جون چې ګرزای ما الله سره اعلان اخر حاجت ثوابل فسوف یلم نظر چې بوې بشي ولقدنا علم یقینا مون پيو چې ان کا یذيقو صدره تنګي کی استاد شینه به دوی چې درپسې وې بدرے دی وئی فسب بے ہم درہ کا رب کا باقی بیان و فهم درب لے کے او سوکم من الساجین سدر سش سجدہ سجد کون کو تابیدار و نواب دربک او بندگی عبادت کو دخل رب حتا تردی پوریاتی کل یقین چراشی تا تم